Розділ 22 Ми рушили впереду, здовж Пройшли якусь відстань, не знаю точно яку. Я вже подумав, що ж гаразд, я всьому цьому дам раду. Усе скінчилося вже, то просто п'явки, більш нічого, якого хера. Ось про що я думав, коли зненацька мені на очі накотили хвилі білого світла. І я впав. Я, мабуть, гепнувся добряче, однак відчуття від падіння на шпали було таким, наче я пірнув у теплу пухку перину. Хтось мене перевернув. Дотик рук був ледь чутний. Обличчя плавали десь угорі, на висоті багатьох миль наді мною, наче відокремлені від тіл надовні кульки. Такий вираз, певно, буває у рефері, коли боєць, якого лушили ударом, відпочиває 10 секунд на матах. Голоси напливали лагідними коливаннями, наближалися і віддалялися. Його все буде, думаєте, сонце. Горді, що... І тут я, мабуть, бовкнув якусь нісенітницю, бо погляди в них стали, ну, дуже стурбовані. Пацани, ану ж бо віднесем його назад, запропонував Теді і усе навколо знову затопило білим світлом. А коли воно розсіялося, я відчув, що мені покращало... Колу мене сидів початку Крис і повторював, «Горді, ти мене чуєш? Ти там?» «Так, я сів рівно». Перед очима вибухнув рій чорних цяток та потім розсіявся. Я почекав, чи не повернуться вони, а коли цього не сталося, підвівся. «Ну, ти мене й налякав, Горді, До всирачки", сказав Крис. «Ковтокво дихво». «Ага». Він простягнув мені свою баклашку до половину повну води, і три ковтки теплої води покотилися вниз горлом. — Горді, чого це ти зомлів? — стурбовано запитав Верн. — Велику помилку зробив, на тебе подивився, відповів я. і захихотів Теді. — От, Горді, засранець, мокрописький! — З тобою, правда, все нормально? — невгалав Верн. Так, правда, просто ненадовго стало зле, як подумав про тих смуктунів. Усі з серйозними минами закивали. Ми п'ять хвилин перепочили в затінку і пішли далі. Ми звернув з одного боку колії, Крис і Стеді з іншого. За нашими підрахунками було вже близько.